I de l'Institut de Promoció Econòmica, donc ens hem desplaçat una micada cap al mercat de Palafrugell és que avui doncs tenim una visita especial de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Tenim amb nosaltres a la Montse, Salvatchua, bon dia, Montser. Hola, bon dia. Gràcies per atendre'ns. La Montse doncs, és psicòloga i també des doncs, eh, de les tasques de prevenció de l'Associació Espanyola contra el Càncer i avui hem fet una visita, doncs, si us recordeu fa uns dies eh, doncs, comentàvem l'exposició que hi ha al cap de Palafrugell al voltant del càncer de colon. i heu vingut doncs, per donar a conèixer no, doncs, aquesta campanya que que teniu engegada, oi? Sí, perquè ara la campanya de càncer de colon en realitat el dia mundial és al març però aprofitant que ara aquest mes es comencen a enviar les cartes des de Sanitat a tota la població de Palafrugell per que facin consciència puguin fer prevenció precoç del càncer de colon, doncs per això aquest motiu tenim l'exposició al cap durant tot aquest mes i avui, doncs com altres llocs, eh, al mercat perquè el mercat és un lloc on hi ha doncs, molta cosa que podem fer de prevenció del càncer de colon, molta fruita molta verdura, molts llegums etc. per tant doncs, és important ser al lloc de proximitat on la gent de la ciutat de la població dons ve a fer la compra. Aquests dies també, doncs, si sou oients uh, uh, habituals de Ràdio Palafrugell, també podeu escoltar doncs, les falques que es passen d'aquesta doncs, campanya de prevenció contra el càncer de còlon. Explica'ns una miqueta, uh, Montse, a afecta sobretot, a, o a, el, a la gent doncs, que s'hauria de fer aquesta, aquesta prevenció uh, doncs, de forma més, més rigorosa? Doncs la gent, tant homes com dones, de 50 a 69 anys, que reben la carta a casa seva, i aquesta carta convida a anar a la farmàcia a recollir un kit perquè després a casa seva amb tranquil·litat a l'hora d'anar al lavabo a defecar doncs agafin una mostra de femta, la guardin en aquest kit a la nevera, la tornin a la farmàcia i llavors fan una analítica i es veurà si hi ha sang oculta en aquesta femta si no hi ha sang oculta vol dir que tot està bé i cada dos anys tornen a enviar la carta, convidant a fer el mateix procés. En cas que sí que es de tècnica hi hagi sang oculta, llavors et truquen per anar a fer la visita amb el metge i llavors doncs, parlant eh, a veure qui, de què podria ser i solen doncs, convidar-te a fer una colonoscòpia ja a l'hospital per veure el motiu pel qual ha sortit aquesta sang oculta. Per tant, doncs, aquests que ens esteu escoltant i aquelles, doncs, veieu que és una, una prova molt fàcil, eh? és molt fàcil de detectar i per tant és, és interessant fer-ho, sobretot com deia la Montse, a partir dels 50 anys, eh, dins d'aquestes campanyes de prevenció, el més important també doncs, és eh, intentar doncs, arribar a la població. Això es fa a través de les cartes i també avui, ara estem doncs, utilitzant aquest mitjà doncs, més personal, no?, aquí en un lloc de molt de pas i també, doncs, de gent que possiblement, doncs, que passeja pel mercat doncs és eh, d'aquest públic, no?, que, que vosaltres busqueu. Està dintre d'aquesta franja d'edat llavors, doncs, és més fàcil arribar i informar, tot i que ja estan informats per part de Sanitat però de vegades, doncs, bé, val la pena d insistir perquè la gent faci cas d'aquesta recomanació i vagi a recollir aquest kit, que de vegades són una mica de mandra. Llavors, doncs, és molt important de fer-ho perquè pot salvar la vida. Doncs eh, Que aquesta mandra no ens privi d'anar a la farmàcia a buscar aquest kit. Eh, avui estan aquí al mercat, doncs les podeu trobar, eh, no sé fins a quina hora ja sereu. Fins la una del matí. D'acord, doncs, eh, com que això passa a la una, ja no, no els podreu veure, però eh, doncs, si esteu interessats, doncs, visiteu la pàgina web de l'associació la, i doncs, també, doncs, nosaltres enllaçarem des del nostre portal web eh, aquí a, a, la, a la pàgina web de l'Associació Espanyola contra el Càncer per, per a més informació. També poden visitar el CAP i veure aquesta exposició. Eh, pot, eh, ens ho va explicar l'Elsa Rueda, infermera del CAP de Palafrugell, però si ens pots fer una pinzellada de què s'hi pot trobar la gent en aquesta exposició que estarà donant tot el mes de setembre al centre de ció primària. Doncs a la sala d'espera de Dalt la podran trobar i són set rollers on són panells informatius on s'explica una mica doncs, què és el càncer de colon, com es forma, els tractaments, la prevenció. I després la prevenció primària, que seria doncs, això que estem aquí més afegint l'exercici físic, i no fumar, no beure alcohol, a part d'aquesta alimentació s'han que dit abans i després doncs, hi ha també la informació sobre aquesta prevenció secundària que seria això que diem de el kit de sang ocult en femtes. És la informació que troben allà però una mica més gràfica si sou habituals del CAP segurament ja la deu vist i si no doncs passeu una estona i la podeu doncs, observar. D'altra banda Montse, aprofitant que, que avui he vingut fins aquí i ho diem heu vingut fins aquí perquè no sou de Palafrugell, uh -huh. precisament perquè falten voluntaris d'aquí de casa nostra per a l'associació, oi? Sí, eh, necessitaríem doncs, gent voluntària que vulgui formar part de, de la nostra entitat, com fent una junta, diguéssim, per poder fer accions i activitats en aquí a la població de Palafurgent, gent que siguin aquí, que conegui la gent, per, doncs, motivar... Eh, a ser solidaris amb la nostra entitat, a col·laborar, a fer actes i llavors per ser més presents a totes les campanyes de prevenció i per arribar, fer arribar doncs, aquest missatge de prevenció de diferents tipus de càncer a la població de Palafrugell. Uh, fa uns anys, hem de dir, potser hi ha gent que li sona, no? que hi havia una delegació aquí a Palafrugell, però fa uns anys que, que, que aquesta ha deixat d'existir per, per aquesta mancança. Sí, perquè clar, uh, la gent té una edat, ja porta anys i necessita, diguéssim, recanvi. Gent nova que vulgui que tingui empenta i que vulgui fer activitats, llavors, doncs, ara necessitaríem, perquè això, fa doncs, un parell d'anys que, que els voluntaris d'aquí doncs, ho han anat deixant i necessitem recuperar doncs, la, la gent que ha la mateixa funció que havia que feien abans aquesta gent, doncs, tornar a fer una empenta i, i començar a engegar doncs, tot una mica com altres poblacions que, que tenim. Llavors doncs, seria un bon moment també, ara que som aquí presents, doncs, de recordar-ho. I com ho, si algú que ens estigui escoltant o veu aquesta notícia d'aquí doncs, uns dies a través de la pàgina web, com ho podem fer si hi ha algú doncs, que digui, va, m'hi vull apuntar, com, com ho puc fer? Doncs pot enviar un correu electrònic a girona a o pot trucar al 972-2306, que és el telèfon de la seu de Girona i llavors doncs, l'atendrem i, i en parlarem. Mol bé, doncs nosaltres animem a tota la gent que ens estigui escoltant doncs que, i sí, que tingui temps i doncs pugui doncs, que, que s'apunti aquí a, a, fer, a ser voluntari doncs, de l'Associació Espanyola contra el Càncer aquí a, a Palafrugell, que falten voluntaris i amb la Montse, doncs li agraïm Doncs que ens hagis atès avui ens hagi explicat doncs, aquesta campanya d'una banda que teniu contra la, amb la prevenció de, del càncer de colon i també doncs, eh, amb aquesta manca de, de, de voluntaris que necessiteu. Nosaltres doncs, eh, només desitjar-vos que tingueu èxit, que que la campanya funcioni, que la gent us, us faci cas i faci doncs, aquesta prevenció que és tan important i també doncs, que esperem doncs, que algú s'apunti a, a fer de voluntari. Moltes gràcies, Montse. Moltes gràcies a tu, Rubén.